Så, hej och välkomna till denna veckas miljöpodd med Sandra, Olle och Ebba. Och idag så ska vi rikta in oss lite extra och prata om miljökatastrofen och fenomenet jordskred. Och vi ska kika lite närmare på hur det ser ut i just Sydamerika och främst Peru. Men hur märks ett jordskred av? Ja, det är väldigt tydligt att jordskred pågår. Det är väldigt under mark, men det är synligt från vår vinkel alltså, som människor är att marken flyter iväg. Hur sprids det här och hela samhällets bilder? Men marken har blivit instabil av olika skäl. Jordskred uppstår främst av tre olika faktorer. För det första, att människan... Människor ökat belastningen på marken, speciellt när det numera byggs relativt ofta på ett underlag som inte är stabilt nog. Och detta leder till att, att den naturliga stabiliteten i marken rubbas. en annan anledning till att jordskrivet kan uppstå är minskad motvikt. När det exempelvis skett en minskning på vattennivån i närheten av en sluttning. Eller när det har grävts i gruvor där marken eller berggrunden inte är tillräckligt hållfast. Och då så finns det en risk att sluttningen liksom glider ner och tar upp den lediga platsen. Som, som exempelvis vattnet som har dunstat, då har lämnat det efter sig. Detta kan uppstå både på ett naturligt vis men även med hjälp av människans påverkan. När det sker på ett naturligt sätt så kan det, kan det exempelvis vara orsaken av att det blivit torka men om det är på grund av människan kan det vara för att det byggts en damm i närheten så att vattennivån har minskat. Ja, och den tredje anledningen till att jordskred kan uppstå är försämrad hållfasthet i jorden. Då uppstår när vegetation som binder fast marken försvinner eller blir ökad nederbörd. Så när hållfastheten försämras är det oftast eftersom att det har skett en stor avverkning på området och att det då leder till att trädens rötter inte längre binder samma jorden. Och det kan även vara genom kraftigt regn som då har löst upp jorden. Eh, och det finns ett eh, speciellt klimatfenomen in, i det här området som kallas för El Niño. Som eh, har stor påverkan på hur många jordskred som sker. Men vi kommer att återkomma till det alldeles strax. Ja, jag tänkte gå vidare lite nu. Men är du är intresserad av att läsa om flera anledningar till jordskred så finns massor av bra information om myndigheten och samhällsskydd. För samhällsskydd och beredskapshänster. Ja, eh, El Niño som sagt, Olle, hur det funkar det och hur hänger det ihop med jordskred? El Niño är den mest kända storskaliga väderfenomenet i världen. När El Niño inträffar strömmar vattnet åt det motsatta hållet över stilla havet, alltså från Australiens kust till Sydamerikas kust, istället för tvärtom. Det gör att ytvattnet utanför Sydamerikas kust kan bli upp till 8 grader varmare än vid det så kallade normalförhållande. En sådan stor ökning har en kraftig påverkan på vissa betingelser som är exempelvis att det varma vattnet är betydligt näringsfattigare vilket resulterar i att både fiskar och fåglar dör eller söker sig någon annanstans. Men hur kan vattnet vara mer näringsfattigt? Det näringsfattiga vattnet kommer från Australiens kust som har en annan bakterieflora som fiskar och djur i Sydamerika inte är vana vid. Ja men det här med tryck och tryck hur... hur... Vad är det för någon? Ja, det är så att när det bildas ett lågtryck över östra Stilla Havet så inträffar många molnbildningar och skyfall. Och samtidigt så bildas det då ett högtryck över västra Stilla Havet med sjunkande luft och torrt väder. Och det här är någonting då som människor och djur och natur inte är väl anpassade till, inte anpassade alls faktiskt. Och El Niño påverkar även den övriga världen genom att det kan börja regna i öknar och det kan bli varmt i Alaska eller han det kan exempelvis bli torka i Indien. Ja, men varför uppstår det här då? Problemet ligger alltså i att det stigande mängder växthusgaser som inte finns i vår atmosfär även vårt klimat. Den biologiska mångfalden som att vi inte lever i en hållbar utveckling. Problemet grundas alltså i den globala uppvärmningen. Ja, men vad då? Vad, är, vad innebär då den globala uppvärmningen? Ja, det är så att vår atmosfär består till nästan 99% av syrokväve. Och det är två gaser som släpper fram värmestrålning och också så kallad infrarödstrålning. Precis lika lätt som de släpper fram ljus. Och Skillnaden mellan de här två gaserna och de gaser som släpps ut när vi exempelvis förbränner fofi... För fossila bränslen som exempelvis olja, diesel, kol och bensin är att de här gaserna absorberar den infraröda strålningen. Så den strålningen då som absorberas skickas snabbt ut igen men i många olika riktningar då, så även tillbaka mot jorden. Ja, när det sker sådana här förödade konsekvenser varför fortsätter man bygga gruvor på sådana stora avtalade delar? Jo, men i pruv är det så att gruvindustrin är det som står för den största delen av landets ekonomi. Det innebär i sin tur att landområdena blir exploaterade av denna gruvindustri och därefter ger upphov till de här jordskreden. Ja, så kort och gott sagt så kan man ju säga att man har helt enkelt inte har råd att bygga på något annat sätt. Man har inte råd att ta bort gruvindustrin i och med att det därifrån landet får sina pengar. Så tyvärr så gör de det, då det medvetna valet att de fortsätter att utnyttja gruvorna även fast det bidrar till konsekvenser. Ja, men det var allt för denna vecka. Tack för oss. Så här vi nästa i nästa avsnitt. Ja. Bam!